Euker aberzalea abertzalen batasuna aralar Eusko Alkartasuna eta alternatiba alderdiek elkarlan estrategikoa adostu dute. Izarmen honen bitartez Euskal Herriaren eraikuntza nazionala eta eraldaketa soziala bultzatu nahi dute. Euskal Herriko nazio buruja betatasuna. bakea, eskubide zibil eta politikoen bermatzea, eredu ekonomiko propio bat garatzea, eraikuntza nazionara bultzatzea eta euskararen, ofizialtasunaren alde indarrak batzea dituzte, helburu besteak beste. Peio etxe berreain txar, batasunako kidea. Ezke Ezker Eusko euskoalkartasunak, alternatibak, aralarek eta abertzalen batasunak, Anistasuna oinari eta xere izan da, indarrak giltzearen aldeko apustu sendo eta estrategikoaren aldeko autua egiten dugu. Gure herriaren eraikuntza nazionala eta eraldak soziala bultzatzeko geure ahal sendotuz eta eraginko bilakatuz. Euskalegi subiranoa eta solidarioa erdi bidean aurrera egiteko asmoz. Erantzun eta urratxak emateko, bakean, askatasunean eta justizia sozialean oinahitutako Euskalegia eraikitzeko. Horregatik... Gore borondate politikoaren erakusle, Gore engaiamendua agierazi nahi diogu euskal jandarteari, nazio estrategi baterantz, elkarlana eta elkarrizketa bidelagun eta zutabe izanik. Anita Lopepe eskera kideak, engaiamendu honen helburuak asaltzen dizkigu. Engaiamenduaren printzipioak lehena, giza eskubideak, erabakitzeko eskubidea. Eskubide guziak guzionzat defendatu, errespetatu, eta aldarria egiten dugu. Pertsona, kolektibo, herri guzientzat eskubide guziak. Demokrazia garaiki daren oinarrian giza eskubideen defentsa, errespetua eta aldarria dagoelako, eta zoritzarez, gure herriaren historia luzean, ukatuak izan diren eta ukatuak izan zaizkigun eskubideak. Alde batetik, herri bezala, ukatua zaigun erabakitze eskubidea. Bestetik urtetan sufritutako gatazka politikoaren ondorioz jasandako eskubiden urraketa guziak. Eta nola ez, pertsona guzien aukera berdintasunaren aurka, zuzen-zuzenean, jotzen duten, eta politika neoliberaletan oinarituak diren, gobernu desberdinek ezari neuriak. Horri gaineratu behar zaio, Espainiako eta Frantziako estatuen parteart Espainiako eta estatuen Parte hartzearekin indarrean dirauten salgo espeneko legedi, jokabide eta aipaitegiek bideratu dituzten legen ondorioz, gure herrian, behin eta behiro urratzen diren giza eskubideak eta eskubide zibilak. Pertsona eta kolektibo desberdinei, beraien ideiak, proiektuak defendatzeko eskubide ukatzearekin batera askatasun sistema ahulduz guzireengatik pertsonen eskubide guziak bermatuak izango diren erritar askez osaturiko Euskallegia eraikitzeko, salgoesspeik gabeko elgarrizketa bideratzen aaleinduko gara, gainerako eragile politiko, sozial eta sindikalekin autodeterminazio bidean urratsak emaiteko. Bigarren printzipioa hainiztasun demokratikoa. Euskalegia hainitza den gizartea da. Eta hori aberastasun bat da guretzat. Egiten dugun Euskal Nazioaren aldarrikapena ez da bazterketa ikuspegi batean finkatua, baizik eta ikuspegi integratzaile batean. Ainistasunean oinarritu berdintasunaren aldeko apostua beresten dugu. Jendartea anitza delako eta anistasunaren onarpenetik soilik eraiki daitekelako etorkizuna izan desksaken Euskal Herria. Euskal Nazioa, Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugun guzien artean eraiki beharreko zori komuneko komunitate bezala ulertzen dugu. Horregatik, pertsona askez osatutako eta errespetuan eta elkartasun baloretan oinahitutako jendartearen aldeko apostua egiten dugu. Genero, etnia, sinezmen, sexu joera, jatorri, kultura eta hizkuntzen gainetik estrategia engainamendua Euskal Herriko mugimendua abertzalearen ibilbidean aurrera pausu historikoa da. Honela asaldu dute Rufi Etxebarria askera kidea, Peio Etxebarriantzar ABKOA eta Patxi Zabaleta Aralar alderdiko idazkari nagusiak engaiamendu honen inguruan hitze egin digute. Ba Euskarren eraikuntzan eta Euskarren askatasunaren perspektiban eta eta Aldaketako sozieran perspektiban urrats Aundi bat eman da, gugur uste dugu e, errailei berri baten bila euskal berri baten bila gaurkoan hemen e, sujeto berri bat e, gorkuztu dugula, eta zalantzarik anezonek etorkizunara begira eta euskal herriaren askatasunaren independentziaren eta ba, justizia sozialaren bila egingo den ibilbide horretarako zalantzarik eztako dago gaurkoak, e, supusatuko duela, ba, urratxe berri bat eta urratxe berri horretan liderako berri bat. Ba, Goizuntakoa urratxe biziki importantia da, dain ez bakarrik erakusten baitugu e, indaga behertzaleak, edo segitzen dutela metatzen. Baizik eta engaiamendu amendu haman komun bat hartu baitugu ere indar metaketatik aparte ere edo rengainetik proiektu politiko haman komun baten ukaitera. Bai, gaurko izarmenak engaiamendua amendua deitu diogun honek erantzuten dio egoera berriari eta suposatzen du urrats bat, urrats bat gehiago, ez azkenekoa egin beharreko erantzun politikoetan. Gure herriak aurrean, Ba, erronka asko dauzka bata da herri bezala irauta herri bezala jokatzea beste bat da zalantzarikabe bizi dugun egoera guztiz larri honetan eh sozialki ekonomikoki eta beste arlo askotan ere bizi dugun egoera larri honetan behar bezbelako erantzunak ematea engailamendua bi denboretan gauzatuko da ego Euskal Herrian ondoko asteetan lanildoak zehasuko dituzte. Ipar Euskal Herriaren kasuan, udazkenean abiatuko dute.